Camizarii, pista a treia. Printre nenumăratele atrocități, trebuie să trecem la pasivul camizarilor numeroase castrări de preoți catolici. Era cu o ibovnică. Sau era acuzat, sau bănuit că are una, ori pur și simplu vreun camizar era încercat în ziua aceea de acest gen de sadism. le spintecau femeilor însărcinate pântecele. O să fie un eretic mai puțin. Regaliștii și cadeții crucii făceau același lucru, invocând același argument. În cursul verii din 1703, Jean Cavalie îi trimise lui Monrevel o scrisoare extrem de importantă. Era lungă și înțesată cu pasaje din Biblie. Am pus mâna pe arme numai pentru a ne apăra libertatea de conștiință," spunea în esență șeful camizarilor. Episcopii și preoții ne-au maltratat vreme îndelungată și rău de tot. Suntem gata să depunem armele dacă maiestatea sa ne acordă libertatea religioasă și eliberează pe aceia dintre ai noștri care sunt deținuți sau condamnați la galere. Ea nu va avea atunci supuși mai leal decât noi, vom fi gata să ne vărsăm sângele ca să o slujim. Dar dacă refuză, întrucât trebuie să dea ascultare mai degrabă Domnului Dumnezeu decât regelui, ne vom apăra până la capăt. Semnat, cavalie, conducătorul trupelor trimise de Dumnezeu datat în deșert 14 septembrie. Consecințele acestei propuneri au fost neașteptate și, în cele din urmă, dezastruoase. Montrevel comunică fără îndoială la Versailles oferta condiționată de supunere a lui Cavalie, sugerând probabil să nu fie luată în seamă, doarece îl vedem pe rege refuzându-i într-o instrucțiune dată la puțină vreme după aceea autorizația de a extermina sistematic pe noi convertiți de la țară. Maiestatea sa nici n-a vrut să audă vorbindu-se de vărsare de sânge. Urma o listă în care erau înșirate vreo 12 târguri ce trebuiau lăsate în pace. Întotdeauna se afla un preașma regelui adepței politicii de liniștire a spiritelor, dar erau și strategi care i-au arătat că alte sate trebuiau distruse pentru a-i lipsi pe rebel de punctele lor de sprijin. Mai exact, 33 de parohii. Ordonanța regală a fost difuzată pretutindeni. Locuitorii din satele menite să fie rase trebuiau înainte de 29 septembrie să evacueze casele, pornind cu mobile, provizii și vite în căutarea unui adăpost în cel mai apropiat târg neamenințat de această măsură. Cei ce nu aveau să găsească nimic aveau să fie îndreptați spre Carcasson, Bezier și Montpellier. Morevel făcu apel la contele de Opeir. Strângeți de urgență 2000 de lucrători ca să-i ajute pe soldați la dărâmarea caselor. Nu cred că mai e nevoie să spun că rândurile camizarului au fost îngroșate cu o bună parte din țărănimea condamnată să-și părăsească locuințele. Soldații și lucrătorii rechiziționați sosiră în sate pustii. Singurul zgomot ce se auzea era al ploii căzând pe acoperișurile făcute din pietrele tărețe iar aceste acoperișuri și ziduri de granit înfruntau Cazmaua cu un fel de ironie medievală. Generalul Julian, care conducea operațiile, îi trimise lui Morevel un curier. Cera autorizația de a folosi focul. I se acordă. Ce să ardă? Numeroși țărani se gândiseră să scoată ușile și ferestrele și să le ia cu ei. Nu mai rămăseseră decât aceste acoperișuri și ziduri refractare. Soldații erau în sate crengi și copaci tăiați, aprindeau ruguri și dădeau foc. Incendiile au fost mai puțin eficace cât spectaculoase. Numeroși țărani putură să se întoarcă la ei acasă puțin mai târziu, în mod clandestin, după ardere. Arderea continua mai ales în inimi și în minți. Primarul unui târg, în majoritate catolic, primi următoarea scrisoare noi, Contele Roland, general al trupelor protestante din Franța reunite în Sevenii în Languedoc, ordonăm locuitorilor din Saint-André-de-Valborn să-i avertizeze pe preoți și pe misionari că le interzicem să oficieze slujba divină și să se retragă în altă parte dacă nu vor să fie arși de via atât ei cât și adepții lor. Nu le dăm decât trei zile pentru a îndeplini prezentul ordin." l a mai întâlnit pe contele Roland, care nu era altul decât Pierre Laporte, nepotul lui Jedeon. La 30 de ani își luase acest nume și acest titlu din cântecului Roland și poate și pentru a uita că și începuse viața jugănind oi și porci. Avea dinții stricați și fața ciupită de vărsat, însă datorită unei anumite prestanțe, aceste neajunsuri nu se mai observau. Era viteaz și viclean. Se dovedea infinit mai slab strateg și organizator decât Cavalie, pe care îl invidia, dar era încăpățânat. Cavalie, în schimb, ripostela dărâmarea și arderea caselor, întronând teroarea în câmpie. La 20 decembrie 1703, la Torna, împreună cu 800 de pedestrași și 200 de călăreți, atacă 250 de soldați care escortează patru companii de pușcași cu destinat Anduz. Regaliștii sunt puși pe fugă. Șeful lor, domnul Dola, ei, îi scrie unui prieten. Știi că sunt un vechi ofițer, obișnuit să vadă foc și să-i țină piept. N-am riscat niciodată atât de mult ca în această împrejurare. Cavalier era foarte bine informat asupra tuturor mișcărilor regaliștilor. Țăranii care erau complici aprindeau pe dealuri focuri pe care le acopereau și le descopereau după un anumit cod. Ștafetele lui se deghizau în bătrâni și, când zăreau pe cineva, se prefăceau că de-abia pot să meargă. Răspândirea de informații false în rândurile dușmanului este un vicleșug tot atât de vechi ca războiul. La 14 martie 1704, Cavalier a trase trupele regale într-o capcană, trimițându-i lui Monrevel un bilet în care se spunea că la saint s-au dat lupte, când în realitate acolo nu se petrecea nimic. Dragonii au fost întâmpinați cu focuri de pușcă și au înregistrat pierderi. Morevel, furios, trimise toate trupele de care dispunea pe urmele lui Cavalie. Ca toți soldații din toate armatele din lume, nici aceștia nu se lipseau de vin, ori de câte ori aveau prilejul să-l deguste, iar Cavalie lăsa într dins băutură în sate. Bătălia a început la 15 martie la Devedo Martini Argu, aproape de Gardon, după ce cavalierele ținut trupelor sale o predică, prorocind întrucâtva. Copii ai Domnului, nu vă temeți, ridicați-vă că cel veșnic este cu noi. Niciunul din voi nu-și va pierde viața." Realist și vrând numai luptător cu un moral de fier, el adăugă totuși că cei care se îndoiau de izbândă puteau să dea înapoi. Vreo șeizeci de oameni se folosiră de această permisiune. Cei 500 de pedestrași din batalionul de marină, plasați împreună cu alte trupe sub ordinele colonelului de la Jonchier, atacară de la prea mare distanță, deschizând focul cu muschetele. Până să-și încarce din nou puștile lor lungi și grele, infanteriștii camizari veniră peste ei trăgând de la doi pași. Cavaleria camizară, doar 30 de călăreți, până atunci bine adăpostită, schimbă de flanc, în timp ce ceilalți trăgători atacară din partea opusă. Regaliștii se împrăștieră care cotro. Colonelul de la jonchier, dat jos de pe cal, o lua la cu primul cal ce ieși în cale. Onoarea regaliștilor fu salvată de ofițerii batalionului de marină, care, așezându-se în careu, se lăsă uciși cu toții. Bătălia a costat trupele lui Morevel 22 de ofițeri și 300 de oameni. Camizarii n-avură decât 12 răniți, dintre care mortal doi. Îi urmăriră pe regaliști până când un răușor le tăie retragerea. Și acolo a avut loc un frumos măcel. Prorocițele îi dă dură gata pe răniți. Prada învingătorilor număra 80 de cai, printre care și cel al colonelului de la Jonquier, pe care cavalier și-l luă pentru sine, plus o cantitate de arme, haine și pălării minunate de care hoiturile nu mai aveau nevoie. Cavalier și săi se împodobiră cu ele ca să intre în nobră în cântecul psalmurilor ce sărbătoreau victoria lui Israel asupra amaleciților. Într-un ținut puțin accidentat, o bandă de țărani a pus pe fugă în plină zi o trupă numeroasă și considerată ca valoroasă. Vestea înfrângerii de la Martin Argu, atunci când ajunse la Versailles, fusocotită socotită la început drept neverosimilă, confirmată lui, În aceeași seară, Ludovic al XIV-lea, îl destituia pe Morrevel din funcțiile sale. Îl va înlocui domnul Doviar. Încă un mareșal, acesta adevărată căpetenie militară, erou al trecerii rinului, învingător al turcilor și al imperialilor. Simpla sa numire va schimba totul în Seveni, dar în felul cel mai surprinzător și chiar cel mai paradoxal. Morrevel, înțepat, jignit de moarte, hotărât să demonstreze că punerea lui în disponibilitate este nemeritată, luptea în persoană pentru prima oară de la sosirea sa în fruntea trupelor în cursul unei operații organizate, în sfârșit, cu multă inteligență tactică. Îi surprinde pe camizari la naș, îi înfrânge, iar cavalier e cât pe ce să fie capturat. Pierderile regaliștilor, 80 de oameni, iar ale camizarilor, 800 de morți iar a doua zi Morevel trimise la Versailles un sol cu porunca de a mâna ei până la sleire. Am onoarea să aduc la cunoștință majestății voastre că, executând ordinele sale, plec îndreptându-mă spre Guyane, după ce am avut deosebită fericire de a înfrânge complet trupa lui Jean Cavalie și pe cea a lui Catina, ale căror rânduri fusese reîntărite cu numeroși tineri din Sevenii. O bătălie pierdută nu înseamnă un război pierdut decât atunci când războiul istovitor a durat prea mult. Atunci norocul schimbă tabăra. În câteva zile, vestea înfrângerii de la Naș se răspândie în toată regiunea Sevenilor. Ea lovește ca un semn al lui Dumnezeu și oamenii spun, suntem pierduți. Se petrec niște fapte cu neputință de închipuit doar cu câteva săptămâni mai înainte. Camizarii care au supraviețuit bătăliei de la Naș, urmăriți de regaliști, istoviți, unii răniți și cu sângele și roind, văd când cera de post că ușilele sunt închise în nas. Cavalier simte că acei credincioși care i s-au alăturat în sectorul peșterilor de la Euse, acolo îi regrupează în apropiere de arsenalul său și au pierdut forța de luptă. Nu mai vor să învingă sau să moară. 200 dintre ei vor muri totuși pe aceste meleaguri, căci trupele lui Laland i-au urmărit și îi zdrobesc, iar cei mai rău se întâmplă curând după aceea. O femeie din Iosee, a cărei comportare a părut suspectă, este arestată, supusă la cazne, de mai multe ori urcate în ștreang și dată jos și, mai mult moartă decât vie, nu mai ține. Ea îi conduce pe regaliști până la peșteri. Și de data aceasta cavalie îi zbutește să scape dar consideră pierderea peșterilor ca ceva ireparabil. Am pierdut dintr-o dată o mare cantitate de arme, întreaga mea muniție, toți banii. Mai înainte aveam întotdeauna mijloace de a mă redresa, dar acum am rămas fără niciunul. Ei bine, cei, Oamenii ăștia nu erau toți supuși ai regelui. Nu trebuia să ne încredințăm dacă erau vinovați sau nu? Nu mai vreau să văd la intrarea în fiecare târgușore roțile astea, spânzurătorile, eșafodurile. Să dispară toate astea. Sunt aici numai ca să lupt sau ca să iert. Se întâmplă prea rar și lucrul nu le reușește întotdeauna, ca mari conducători militari să fie omenoși, zgârciți cu sângele soldaților și al populației. Mareșalul Doviar, chiar înainte de a părăsi Versaiul, lua cunoștință de tot dosarul Sevenii. Dacă mai în voastră îmi îngăduie, iar fi spus el lui Ludovic al XIV-lea, voi încerca să pun capăt cu blândețe nenorocirilor, acolo unde asprimea mi se pare nu numai de prisos, dar contraindicată. De cum ajunsem la Languedoc, discutând de lung cu Basville, câteva zile mai târziu trimise în toată regiunea Sevenilor călăreți care duceau cu ei noua armă pe care se hotărâse să o folosească, afișe. Imprimate la Nim și la monpelie, ele aveau două formate, mari pentru orașe, mai puțin mari pentru sate. În esență, textul lor era următorul. O amnistie completă este oferită tuturor rebelilor care în următoarele opt zile se vor retrage la casele lor împreună cu armele lor. Dacă se vor încăpățâna să rămână rebeli, vor fi tratați cu cea mai mare asprime împreună cu toți cei care îi sprijină. Cei care cred că după pierderile suferite vor mai putea să reziste multă vreme și-au pierdut cumpătul. Răul pricinuit de această răscoală a ținut prea de ajuns. Trebuie sau să te supui sau să te aștepți să fii zdrobit. În același timp, Viar punea să se repete pretutindeni că cei ce se vor întoarce acasă nu vor fi hărțuiți în niciun fel. A întemnițat sau a executat câțiva ai crucii, jefuitori și călei și a scos din pușcărie hugenotii închiși în urma unor acuzații mincinoase, sau fără cel mai mic pretext. Mareșalul își preluase funcțiile la 21 aprilie. La 1 mai primi o scrisoare de la cavalie care definea încă odată scopurile răscoalei. Libertatea de întrunire și posibilitatea pentru răzvrătiții care depun armele de a părăsi regatul. Urma o frază nu prea limpede, dar care dovedea o dorință de negociere. Viar aștepte câteva zile. El lansă patrule de recunoaștere între Uze și Alei ca să vadă unde ajunseseră cu adevărat răzvrătiții și, totodată, nu voia să dea impresia că de-abia așteaptă tratativele. Apoi, din ordinul său, comandantul de brigadă Land, care și-avea sediul la Alei, îi trimise lui cavalier un mesaj. Să ne întâlnim. După elaborarea unui protocol foarte precis, întâlnirea a avut loc la 12 mai, pe podul din Aven. Cavalier se apropie de pod însoțit de 80 de camizari, lăsându-i aproape pe toți la două bătăi de pușcă de pod și ne păstrând pe lângă el decât opt călăreți, care se opriră la 100 de metri. Cei 25 de dragon cel escortau pe la Land, care venea din față, se opriră și ei la 100 de metri. Cei doi bărbați coborură de pe cai și se întreptară unul spre celălalt. Lângă la Land, pășea un băiețel de vreo zece ani, fratele mai mic al lui Cavalie, capturat la Euse și pe care comandantul de brigadă îl dădea înapoi ca semn al bunelor sale intenții. Pentru a și le arăta pe ale sale, Cavalie își descărcă în aer cele două pistoale ale sale. Negocierile începură. Ele aveau să dureze două ore. De o parte și de alta podului, dragonii și camizarii își urmăreau șefii. Îi vedeau ducându-se și venind, oprindu-se, discutând cu însuflețire. În mai multe rânduri, cavalier își scoase pălăria. Ciudată întâlnire cavalerească la capătul unui război inexpiabil și nimic nu arăta încă sfârșitul lui. Dar această întâlnire, tocmai fiindcă avea loc după atâtea grozăvii, era un semn. Iar Land nu venise la întrevedere cu mâinile goale. În afara amnistiei pentru camizari, îi oferea lui Cavalie personal un brevet de colonel cu o pensie de 1200 de livre. Cei de față văzura în sfârșit pe cei doi negociatori, salutându-se și despărțindu-se unul de altul. În aceeași seară, la Land, îi înmână lui Viar, care se afla la Nim, scrisoarea de supunere condiționată a lui Cavalie. Conducătorul camizarilor cerea, în afara amnistiei generale, pentru el, permisiunea de a părăsi regatul împreună cu 400 de credincioși, pe la regelui și pentru toți, permisiunea de a emigra pe la lor. În sfârșit, punerea în libertatea tuturor deținuților. În post scriptum, cerea aceleași favoruri pentru trupele de camizari care nu erau subordinele sale, îndeosebi pentru cea a lui Roland. Slavă Domnului, spuse viar, că nu cere libertatea cultului trimise imediat un curier în direcția Versailles. Se încheiase un armistițiu, cavalier, nu avea de ce să se mai ascunde. Ba chiar fu primit cu plăcere, 16 mai, la Nim, în grădina mănăstirii franciscanilor, de către Viar și Basville, în fața mai multor sute de locuitori din Nim, muți de uimire. În memoriile sale, Viar spune că a fost surprins găsind atâta bun simț și fermitate la un țăran de 22 de ani. Mulțimea l-aclamă pe Cavalie când se îndepărtă. Toată lumea voia să le dea de băut camizarilor din escorta sa. După ce a cinat la Sen cezar eroul zilei Rostin publică o lungă rugăciune pentru rege, mareșal și intendent, atât de mișcătoare încât adunarea plânse. Acest veac se înduioșa ușor. Ludovic al XIV-lea plângea la tragedii și tot atât de ușor devenea crud. Cavalier e un trădător. Trebuie să continuăm lupta până la moarte. Așa vorbea contele Roland cu convingere, fără îndoială, dar și cu ciudă că îl vede perivalul său transformând o predare într-un triumf. Cavalier îl întâlnie în trei rânduri fără să reușească să-l convingă că, de acum înainte, lupta era zadarnică. Curierul trimis de viar la Versailles a avut nevoie de zece zile ca să se ducă și să se întoarcă, performanța cea mai bună a epocii. Ludovic al XIV-lea subscria la condițiile lui Cavalie. Eroul din Sevenii va părăsi acum scena pe care îi strălucise. La 26 iunie 1704 părăsește provincia Languidoc. Trecerea sa e semnalată la Vien, la Lyon, la Mason, 6 iulie. La 15 iulie îl vede pe rege la Versailles. A povestit el însuși această uluitoare întrevedere în memoriile sale. A născocit-o, au spus unii istorici. În cel mai bun caz, doar l a zărit pe rege. E adevărat că, până și în epoca noastră, oamenii primiți de un personaj important, fie și pentru un minut, amplifică în povestirile lor durata întrevederii și îi atribuie un rol istoric. Totuși, domnul Frank Pio, autorul studiului critic care însoțește memoriile lui Jean Cavalier, afirmă că a verificat aserțiunile autorului a cărui povestire de altfel nu sună fals. Îl vedem pe cavalie, de obicei atât de plin de încredere în el, ba chiar să spunem de tupeu, tremurând deodată tot, de îndată ce cel mai mare rege din lume îi aruncă o privire. Apoi își revine și istorisește nenorocirile coreligionarilor săi. Când Ludovic al 14-lea îl întreabă dacă vrea să devină catolic, el răspunde că e gata să-și dea viața pentru rege, dar că nu-și poate schimba religia. Bine, să fiți mai înțelept pe viitor. Ludovic al XIV-lea, care proscrisese calvinismul cu atâta trufie, încheie pace cu ucenicul de brutar, a scris Voltaire. Ironie prostească din partea unui spirit ce se voi a luminat. Faptul că a încheiat pace cu un ucenic de brutar rămâne unul din adevăratele titluri de glorie ale regelui Soare. Cavalier trecu în Elveția, apoi în Anglia, căsătorit cu o domnișoară din Pontio Murie în 1740 în vârstă de 59 de ani. Era în acel moment major general al armatei engleze și guvernator al insulei Jersey. După plecarea lui din Sevenii, războiul agoniză. Roland, trădat pentru 100 de ludovici de aur, fu încercuit și doborât în apropiere de castelul de la Castelnau Valens la 15 august 1704. O lună mai târziu, Raven, un alt conducător camizar, trădat și el, reuși să fugă. Aceste trădări erau un indiciu că nimeni nu mai voia război. Catinat, se predă și viare îi permise să plece la Geneva. Asupra marelui masiv muntos domnea calmul, din nou apărură pe coaste pe oile care de departe păreau atât de nemișcate. În satele cu ziduri înnegrite, țăranii reîncepeau să ridice șarpante, își reparau acoperișurile din pietrele tărețe și își aduceau înapoi mobilele sărăcăcioase. Spectacol surprinzător! Soldații se duceau și veneau, amestecându-se printre ei, nu pentru a-i mai ucide sau constrânge, ci pentru a-i ajuta. Trupa ajuta și ea la arat, la semănat, la strângerea recoltei, deoarece pe vremea aceea mai fiecare era țărană în Franța. Anii treceau. Singurele detunături ce se auzeau, repercutate din munți, erau cele ale puștilor vânătorilor. Uneori, foarte rar, în zori sau la asfințit, câte un răpăit scurt de pușcă te făcea să ciulești urechea. E profetul. Mai are de furcă cu jandarmeria." După mai bine de șase ani de la plecarea lui cavalier, Abraham Mazel, iluminatul, neînduplecatul, mai străbătease venii cu Biblia și pușca sa. Jandarmeria Călare îl ucise lângă Iuze la 17 octombrie 1710. Părinții au mâncat poame verzi, iar copiilor li s-au strepezit dinții. Violența naște ură și o perpetuează peste veacuri. Ce generație avea să succede locuitorilor din Seveni, care îndureaseră persecuțiile și torturile și care plătiseră ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Antoine Cour, născut în Ardeș, în 1696, fusese unul din acești copii crescuți în climatul violenței și al fricii, dus în brațe la adunările clandestine, speriate de fugi și de împușcături și ale cărui vise vorbite deveneau profeții. Or, Sfântul Duh trebuie să se fi manifestat într-adevăr în el. Încă de pe când era tânăr pastor, cu un zel cu nimic mai prejos de cel al fanaticilor, predică și iar predică o singură idee, non-violența. El răia acea idee a rezistenței în non-violență, cea a predicatorului protestant Brusson, cea a primilor creștini prigoniți în Roma. La 21 august 1715, 10 zile după moartea lui Ludovic al 14-lea, el întruni la Monoble primul conciliu al unei biserici protestante noi, Biserica Deșertului. În total, nouă persoane care iau hotărârile următoare, dintre care primele două vor asigura pentru multă vreme calitatea protestantismului. Severitatea în alegerea pastorilor Reacție împotriva fanaticilor, interdicția pentru femei de a predica. Din 1715 până în 1763, șapte concilii, animate de același spirit, vor organiza viața bisericii de șertului. Persecuțiile n-au luat sfârșit. Ultima condamnare la galere, ca și afacerea Cala. La Toulouse, un negustor calvinist acuzat de a-și fi ucis fiul fiindcă și-ar fi renegat credința, este tras pe roată de viu, sentință casată în 1765, datează din 1762. Dar înfruntarea fizică violentă dintre catolici și protestanți s-a isprăvit în Franța și chiar fanatismul care îi opunea se potolește. Revăzând în gând desfășurarea lungii lupte fratricide în Europa, îmi spun că poate nu mi-am făcut pe deplin datoria de istoric atunci când n-am situat-o mai des în contextul său istoric atât de strălucit în unele momente. E adevărat că papii renașterii, aproape toți mai mult suveran temporal decât pontifi, au lăsat moștenire omenirii un tezaur uriaș, protejând genii ca Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Tizian, Coregio. E adevărat că perioada franceză a sfârșirii pricinuite de războaiele religioase a văzut înalțându-se cele mai frumoase construcții arhitecturale ale noastre, de la Louvre la castelele de Peluara, împodobite de alte genii. Cât despre secolul lui Ludovic al XIV-lea, cum să îi se conteste titlul de Marele Secol și cum să îi se enumere geniile. Dar un activ impresionant trebuie să fie înscris de asemenea în bilanțul religios. Misticii, luștri și mari reformatori au strălucit pe cerul religiei catolice în timpul celei de-a doua a secolului al XVI-lea. Sfântul Jean de la Croix, Sfânta Terez d'Avila, Sfântul Charles Boromei și în timpul primilor 60 de ani ai secolului al XVII-lea. Sfântul François de Sales, Cardinalul de Oberiul, Alen de Solminia. Secolul galerelor al războiului din Seveni și al atât de discutabilei companie a Sfintei Împărtășanii a fost și cel al domnului Vensan. Vensan de Opol, preot renumit pentru caritatea sa, 1581-1660, al XIV-lea păcătosul public, a murit recunoscându-și toate greșelile și căindu-se. În toate epocile am văzut succesiv și chiar simultan, Ceea ce-i mai bun și ceea ce-i mai rău. E adevărat că, de-a lungul acestor vicisitudini, lupta fratricidă a înscris a menținut o continuitate funestă. Ea a făcut în parte sterile strădaniile reformatorilor catolici și a hrănit ateismul secolului luminilor, care avea să ducă la prigoana religioasă revoluționară. A fost nevoie de această încercare pentru ca libertatea de conștiință și a cultului să fie înscrisă mai întâi în legi, apoi în fapte. Dar nici astăzi fanatismul religios nu s-a stins cu totul în Europa.